Гіпноз, гроші, шантаж? О, бачив тобі справжнього слідчого. Ти усе врахував, крім любові й страху. Гадаю, ти б також міг убити заради мене, якби ми ближче запізнали один одного, хіба ні? Вона дивилася прямо йому в очі, і Роман відчув, що ледь витримує цей пронизливий погляд. Ще мить, і він би впав перед нею на коліна, аби вона знову втамувала білю в скронях своїми маленькими долонями. Але Лана порушила паузу, і цього разу в її голосі зазвучали істеричні нотки. «Благаю, про решту поговоримо завтра!» Вона безсило відкинулася на подушки. «Ще одне запитання. Ти так ненавидиш мене?» Вона підвела голову і знову подивилась йому просто в вічі. Романові спало на думку, що впізнати її він міг би набагато раніше». У своїй 37 Світлана лишалася такою ж непередбачуваною, навіженою, особливою, якою була і у 17. Я не можу тебе ненавидіти. Я б і зараз підписалася під кожним рядком того листа. Іди, іди, інакше я знаю, ти залишишся. Я можу назавжди прив'язати тебе до себе, і ти навіть не помічатимеш, що я вбога каліка. Це буде найстрашнішою помстою. Але я того не хочу. Свій вибір ти зробив двадцять років тому. І йди, кажу тобі, біжи. Всі запитання завтра обіцяю, я не втечу. Вона легенько штовхнула його в спину. Роман покірно звівся. Тому що так наказала вона. Іти йому не хотілося. Він і звідча відчув, що йому байдуже. Чи має вона причетність до злочинів? Він прийшов до неї зовсім не за тим. Він хотів повернути час до того моменту, як смикнув блискавку. А можливо, ще раніше, на двадцять років назад. Коли він вже стояв у коридорі, Лана раптом гукнула до нього. «Твоя дружина, блондинка?» «Так», – чутно відповів він, і почув із темряви регіт. Мурашки побігли його з хололою спиною. Він квапливо заклацнув двері, але цей відьомський сміх супроводжував його постійно, поки він біг темними сходами. Він вискочив під дощ і кілька хвилин стояв безтямно, аж поки до нього долунав крик з балкону «Ромку!». Він звів голову і закляк. Лана виїхала на просторий балкон у своїй колясці, змахнула рукою і, швидко перехилившися через перила, полетіла вниз. Протокол перший. Я, Петро Петрович Заславський, вперше познайомився зі Світланою Валентинівною Семенчук у січні 1999 року. Так, це було саме 7 січня. Він добре пам'ятав свою розмову з дружиною, коли вона розповіла про свою давню подругу. «Вона дуже здібна, – сказала Дана, – і дуже нещасна. Ти можеш їй допомогти». Вона чудово малює та шиє. У неї купа цікавих розробок жіночого одягу. Пам'ятаєш мій костюмчик від Кардена? Це справа її рук. Тобі ж потрібні свіжі ідеї. Дана вмовила його завітати до подруги саме на Різдво. Ескізи і справді виявилися чудовими. Петро Петрович давно відчував, що вичерпався, а тут свіжа думка, сміливі силуети, але вголос він про це не сказав. «Я зайду до вас якось», – пообіцяв він жінці, що сиділа в інвалідному кріслі. Якось відбулося наступного дня. Але цього разу він з'явився в неї сам, без бездане. Дорогою купив красиву гелеву свічку в прозорій круглій склянці, всередині якої застигли жовтогарячі голівки декоративних квітів. Але подарунок виявився зайвим. Лана з першого погляду зрозуміла, що йдеться про бізнес – «Ідеї мої, слава ваша?» – посміхнулася вона. «Ідеї ваші і гроші також», – відказав він. «Я платитиму стільки, скільки ви захочете». Вони зійшлися на сотні доларах за кожен ескіз. Він одразу ж залишив її розробки. З того часу він заходив до неї регулярно. Він умовляв себе, що їхні стосунки суто ділові і ретельно приховував навіть від самого себе, що мріє приборкати і підкорити цю жінку». Вона його збуджувала та дратувала. Петро Петрович не звик до зверхнього ставлення до своєї персони, а саме таке ставлення нещасної, прикутої до крісла жінки було для нього незбагненним. У її присутності він відчував себе хлопчиком-учнем, особливо після того,